till episod 3 av En fin dag. Eh, idag är det jag, Anna och Per mm. som är med. Men vi har också en gäst, Anna-Mia. Hej, hej! Eh, idag så kommer vi, som vi har utannonserat tidigare på hemsidan, eh, titta närmare på Ralf Antbacks dikt eh, som heter Wunderkammer. Den är från en diktsamling som också heter Wunderkammer som gavs ut 2008 på Söderströms förlag. Och jag tänkte att Per kanske kunde introducera Antbacka lite för oss. Yes! Antbacka, det är ännu en finländs-svensk poeter med tanke på att vi hade Södergran i förra episoden. Han är född 1963 i Kronoby, Finland. Han har sju diktsamlingar i bagaget och Han har kallats av litteraturkritiker för en postmodern poet som är djupt inspirerad av anglosaxisk diktning och även konkreta saker i vardagen enligt egen utsagor. Dikterna har beskrivits som ett exempel på sprawl eller language poesi också, vilket kanske i svenska sammanhang Jag brukar associeras med språkmaterialism. Eh, om man tittar på hans eh, diktsamlingar så ser man ganska snabbt att han är en experimentell diktare som jobbar mycket med det visuella eh, hur sidorna ser ut på pappret helt enkelt och listor. Eh, Wunderkammer den inleds med lite citat eh, där han proklamerat eh, Hans verk är avsett att fungera som en kuriosakabinett. Alltså en diktsamling för samlande. För någonting som ständigt ska växa. Och begreppet Wunderkammare kommer från eh, renässansen, Då i första Samhället där det var första som samlade ihop eh, skumma grejer kan man väl säga vajtänder, uh, enhörningshån och uh, uh, uh, blod från vampyrer och så vidare. Uh, ett exempel på det är kanske Rudolf II som i Prag samlade ihop en massa anställda som skulle skapa guld utifrån uh, alkemiska al <laughs> alkemiska um, metoder. va. Uh, så so, vi får väl höra en uppläsning här nu va? Ja, och då är det Anna-Mia som kommer läsa upp dikten Wunderkammer. Så här kommer den. Också jag brukar få den där frågan om vad det är som driver mitt skrivande. Låt mig förklara. Från mitt arbetsrum har jag utsikt rakt in i ett gym som finns i en annan del av Finlisens gamla bummelsfabrik. Fönstren på den sidan är välvda och lågt belägna i förhållande till golvet på det plan där jag ser benen på motionärer. Som cyklar på motionscyklar, löper på löparmattor och upprepar samma koreografi i styrketräningsmaskiner. Allra närmast finns en gynekologstolsliknande apparat avsedd för att träna adduktorerna på lårens insidor. Allt är en konsert av anonym rörelse. Det är knappast orimligt att föreställa sig att sådan kollektiv muskelkraft inte går till spillo, utan driver alkemiska generatorer som är kopplade till ledningar, telegrafkablar, surreala hårstrån, supraledare som tränger genom våningarna och så vidare ner genom jordskåpan och mantel till kärnan där det gör en usväng och återkom upp till ytan. Bryter sig in i denna del av fabriken, fortsätter genom korridoren på tredje våningen och öppnar en dörr på vilket det finns en svart kontorsskylt med vita bokstäver, vunderkammer. Väl inne smyger de fram till mig där jag sitter, vid mitt skrivbord med ansiktet mot dataskärmen och kopplar in sig i järnloberna. Ungefär så föreställer jag mig det hela. Ja, tack för en eh, eminent uppläsning får jag väl säga. <laughs> Vad eh, säger ni nu om de eh, tre första raderna här i dikten? Alltså först och främst så börjar den ju och nästan eh, direkt kommer ju det här någon slags jag. Vilket är egentligen det här jaget tänker jag på. Eh, så jag i och med att det är det här jag brukar och jag, också jag brukar få den där frågan om vad det är som driver om vad som driver mitt skrivande det här är ju någonting, en sån här journalistisk fråga nästan om skapar, skapande och kreativitet och jag tänker nästan direkt att jaget måste ju vara en författare då ju att det är det det handlar om tänker jag spontant men jag vet inte om ni har fått samma uppfattning Jo men det låter väl som att det är poetens egen röst eller Om man ska säga. Alltså det, här det handlar om en författare i alla fall. Ja, men det är ganska egoistisk mm. grej också. Alltså så här, jag själv i centrum. Jag mm. brukar få den här frågan. Liksom. Ja, nu ska jag förklara. Ja, precis. Och då blir det ju lite så här. Fokuset handlar ju definitivt på, på jaget från första början. Men det är ju lite intressant för just det här. Vi, I introduktionen pratar vi om språkmaterialism och language på viset. Han har förknippats med det, och det är raka motsatsen till vad det innebär. Mm. Sprawl-begreppet är alltså det är arkitekturbegrepp som handlar om att eh, folk flyttar ifrån centrum i städer. Att det språlas ut, liksom man flyttar. Kan du ut ge ett i. exempel på hur det i litteraturen kan se ut då? Man gör ett man ett, ett vanligt exempel att det inte finns ett tydligt jag i en dikt. Mm. Men det gör du här, för här börjar du liksom andra ordet i dikten: är <laughs> just jag. Mm. Så, Så du menar... just det Just den där listdikningen, men det finns det i hans diktsamling. Nu har vi valt en dikt som kanske inte visar hela hans författarskap. Men... Ja det fanns just det du är inne på här så var det i en tidskrift som heter Horisont sista numret 2009 en om antpacka just där det skrivs att han har kallat, kallat sig en postmodern poet och att dikten har då beskrivit som exempel på postbroll eller language poetry mm. och då menar han ju själv att han tillhör det här men det är det ju inte då i det här fallet just denna dikten direkt för att den är ju inte så här att den är det är lite lite här och där, mm. lite dotta, sådär. Mm. Om det För inte jag, är det på ett annat sätt? Nej, nej precis, det beror ju på hur man, hur man är inne på mm. det, men mm. samtidigt, det har ju en ganska tydlig handling om man ska gå in på det egentligen. Det fanns ja. ju mm. exempel i den här diktsamlingen där det är rörig text, lite rysk mm. futurism, alltså lite så här en bokstav här, ett ord där och så liknande, de formar olika saker. Mm, och jobbar med typografi ja mm. precis det är ju verkligen inte denna liksom. här är det ju ganska tydlig mm. tydlig styckindelning och tydligt mm. jag ändå mm. eh, men det jag tänker första tre raderna är att han, han ska presentera en slags poetik varför skriver jag och vad är det att skriva mm. en, det här blir som en slags förklaring eller en, ett manifest Säger han i början. Men det är det. Alltså, sen nästa stycke. så hoppar han ju helt ut i någonting annat. Alltså, det är ganska humoristiskt att han skriver att nu ska jag berätta om vad som driver mitt skrivande. Sen hoppar han vidare in till ett gym. Och sitt <laughs> arbetsrum. Eh, så han börjar prata om någonting helt annat. Alltså, han gör en ämnesdigression och mm. eh, man. Man blir ganska förvånad alltså, i nästa stycke, tycker jag. Ja, men därför tänker jag nästan då kan man ju fortsätta vidare. Liksom, vad är det som händer i den här dikten? Om man går närmare mm. på liksom, vad, vad är det som sker. Han, han får den här frågan om någon. Mm. Och han, eller ställer han sig den själv, så att säga. Mm. Och vad händer då? Börjar han spåna? Det är lite som att det känns som att det börjar väldigt realistiskt. Och sen mm. så lite i taget. Mm. spårade ja. ut <laughs> att det börjar med att han sitter mm. i sitt arbetsrum och han ser in i ett, i ett annat rum eh, genom ett fönster och man ser benen på motionärer och de cyklar allt det här är ju realistiskt mm. ja eh. Så jag hade det, sett ganska, det är en ganska tydlig realistisk ton inledningsvis mm. Mm. Eh, som kanske skapar vissa förväntningar på läsaren också Och det kan jag väl tycka att han bryter mot de förväntningarna, först i första stycket, mellan första och andra, och sen så även senare. när det. Mm. Men jag tycker mm. om jag får säga att det finns en vän vändning, mm. ungefär mitt i den här dikten, som är ganska intressant och det är när han är inne på det här det är knappast orimligt att mm. föreställa sig att sådan mm. kollektiv muskelpakt inte går till spillhjul. Det är här jag ja. uppfattar att han börjar filosofera. Ja. Ja. Efter det så flippar det totalt. <laughs> ja. Och sen liksom avslutar mm. han liksom med att ge en slags ja, mm. det är så. Tillbaka. Ja, då är han tillbaka på ja. till början. Där. Då är cirkeln sluten på något vis. Innan vi hoppar dit, för jag håller helt med om att det är där som det händer någonting så finns det ändå Just den här synen är ju ganska intressant. Att han bara ser benen på motionärer som cyklar på motionscyklar och löper på löpamattor. Alltså jag, man kan verkligen se det framför sig. Jag sett det flera gånger när jag har gått och simmat till exempel. Och tittar upp så ser man bara ett par ben på de som tränar. Mm. Och liksom den bilden den ger av ett arbete... Man, man ser bara ett arbetet som ett arbete som ett arbete mm. alltså ganska meningslöst det här styrketräningen är bara <laughs> mekanik alltså det är bara att röra sig utan något synligt mål ja, nej, ja, men man ser, för att man ser ju inte människorna som kämpar och svettas nej. eller deras vilja eller deras lathet eller vad det mm. är de gör utan man ser ju bara ben utan prestation mm. och därför så blev det ju mekaniskt Ja. en rörelse som bara rör på sig. Mm. Det tror jag att du är inne på något jätteintressant för att jag skulle vilja beskriva den här dikten liksom, eller den här biten, alltså det är en mekanisk dikt, det går ut väldigt mycket mm. på rörelse mm. muskler, kraft mm. alltså den dras ju fram av samma mm. grej också i de här stycken mm. tycker jag lite. Um, sen vet jag att du nämnde Per också att du sa någonting med organisk också. Mm. Och där börjar jag tänka den är ju väldigt fysiskt också på så vis. Det är okej, okay, det är inte bara liksom generatorer och kablar mm. och grejer utan det är väldigt mycket mm. människan också. Mm. De går in kablarna på slutet allting går in i. Ja, hjärnan, alltså det här det, det, det håller ju på att bli en science fiction dikt <laughs> nästan eller just det här när fantasin kommer in på eh, sjätte stycket då. Ja, det är Ja, sjätte stycket. Eh, där, där trädde fantasin innan man ska börja föreställa sig det att eh, all, den här, all, allt det här arbetet det ska absolut inte gå till spillo utan eh, det måste vara, finnas någon mening med det. Mm. Jag tänkte på det också, det kanske finns vissa grejer här man behöver förklara för det är ganska mm. svåra ord generellt eh, mm. eller vissa associationer, så att jag vet att du och Janne vi har kollat lite på det här med Finlejssons och kolla mm. alltså, vad det egentligen är. Den här bomullsfabriken han hänvisar till. Jag kollade på det och det är ju faktiskt någonting som... En, det är ingen fiktiv fabrik. Den har funnits i Finland startad 1820. Och idag håller bolaget eller företaget fortfarande på att tillverka bomullstyger och bomullsprodukter så att säga. Även om den här platsen, fabriken, textil industrin, nu är det ett museum. Så det är ju någonting här som han har satt in i någon slags kontext. Och vet man lite hur en hur textilindustrin såg ut på 1800-talet så är det väldigt mycket stora hjul, vävmaskiner, mycket dunkande slag. I, om man har mm. haft slöjd till exempel, syslöjd i skolan och fått väva något så bankar man ju en hel del mm. liksom kan man misstänka att det är samma mekaniska dunk. Ja, det, det, det blir en rolig liknelse menar du, mellan bomullsfabrikens då på 1800-talet med jättestora maskiner och de här motionärerna som är på 2000-talet och står där och springer. Ja, det blir ju det. Så det blir ju samma, mm. samma jo, rotation som ja, nu hänger jag med. Ja, men det är en jättehäftig bild. Sen tänkte jag också att han får det här eh, även om det blev väldigt så mekaniskt eller de här arbetarna så, så gör han det till en konsert av anonym rörelse. Alltså det blir någonting poetiskt ändå. Alla de här människorna som står och joggar bredvid varan i led på mm. gymmet. Jag tycker ja. det är en ganska vacker beskrivning av... Eh. Men jag tänker där också när det är anonymt då känns det verkligen som att man är en del i ett, typ ett urverk eller något. Alltså man är de här anonyma rörelserna det är bara en del av allt det här stora. Mm. Mm. Det är, som enskild så sticker du inte mm. ut när du springer på jogginbanden, utan du är liksom en del som driver hela den här maskinen, liksom som, mm. som sen får hela jorden att påverkas. Typ. <laughs> Ett annat ord det hänger upp sig på är givetvis det här med att de driver alkemiska generatorer. Och alkemin, alltså det hänger ihop med titeln på dikten var med wunderkammer. Mm. Eh, det är där vi kommer in i att det blev någonting mystiskt egentligen. Ja. Eh. För all kemikerna på medeltiden så att säga, de skulle mm. ju precis som du var inne på, de skulle ju då få fram guld på kemiskt mm. vis, de skulle få fram det här liksom, det var mm. målet. Eh, och då är det nästan som att det är en jättemärklig maskin mm. som man drar också när man springer på de här löparbandet på något vis, något väldigt väldigt mäktigt det är en annan grej jag tänkte nämna också som också är lite märkligt, det är det här med adduktorerna mm. jag slog upp det för det är ingenting som är så vanligt det är alltså en muskelgrupp som består av tre olika muskler då och det är den enda muskelgrupp i låret då som är engagerad när man löper på det här löparbandet egentligen, alltså den som är Den viktigaste, och det är en enormt uthållig muskelgrupp, eller vad man ska kalla det. Så skulle du till exempel bli trött i den här muskeln, mm. då beskriver de det som att det blir asymmetri. så när du springer känns det som att ditt ena ben är kortare än det andra. Och då kan du liksom tappa balansen. Nu <laughs> är det väldigt idrottsmässigt så att säga. Mm. Men du får ju ett annat perspektiv på det om man tänker... I en maskin så kan ju mm. inte det fattas en bit. En mutor eller någonting, mm. eller det kan inte fattas någonting i ett mm. eller liknande. Då blir det hackigt. Och då sabbas det ju allting förr eller senare. Mm. Tänker jag. Så jag ville mest bara komma ja. in och förklara. För det, det, ja, det är kanske det... uppenbart att det har med, med muskel och kraft att göra, men att det är en sån viktig del av benet, så att säga. Det kan inte se uppenbart. Eh, ett annat stickspår som jag hakade upp med väldigt mycket på dikten och det här är ganska djup personligt men jag fastnade på uttrycket surreala hårstrån och tänkte att det här har jag läst någonstans för länge, länge sen och jag gick till mina gamla dagböcker och letade efter citat <här> <här> jag letade och letade jag visste att det här är surreala då, jag visste, jag visste redan att det var någon surrealist, någon fransk surrealist så tänkte jag, antingen är det André Breton eller Elouard. Och eh, till slut så hittade jag ibland bland mina anteckningar ett citat som jag hade skrivit ner som jag gillar väldigt mycket. Som lyder ådegant Ditt hårstrå borrar en tunnel under Paris. Som André Breton har skrivit. Och det han skrev surreala hårstrån, för mig låter det bara som att han måste ha läst just den raden av André Breton. <laughs> därför att Det här åstår som en tunnel under Paris, det är ju precis det som sker i den här dikten också, ja. med kablarna och supraledaren. Mm. Det är intressant. <laughs> ja, men som tränger genom våningarna och så vidare, ner genom jordskorpan det, det, det, det, det är tunnlar, ja, det är tunnlar. Men ja. han sitter inte i Paris utan nu har vi en finsk version av André Bretons <laughs> dikt. Hans tunnel. <laughs> Ja, det är jätteintressant. Mm. Det är verkligen, för det har ju precis mm. rätt form också, det här hårstråna som dras ner. Precis som kablar och supra och, och grejer. Eh, sen en annan grej, det här med telegrafkablarna och sånt. Det blir på något sätt 2000-talet, alltså hur hela vår värld är uppbyggd, att eh, Hela världen är ett stort nät av kablar. Alltså man får den här, den här känslan av att det skulle alla, vår, alla hus, alla våningar, ha Liksom ett innanmät av kablar som leder ner någonstans men vad och hur det går till det har väl ingen riktig insyn i känslan och en grej som jag tänker om jag får gå lite vidare bara att mm. det är himla stort och maffigt hela tiden som mm. tränger ner genom jordskorpan och manteln till kärnan och jag usväng och hela det här och sen fortsätter det genom korridoren på tredje <laughs> våningen. Mm. Alltså från att mm. det, är, det är liksom så stort och mäktigt yeah. till att bli en liten lit, alltså precis, den mm. vänder öppna ju en dörr. Det blir mm. som att det blir mindre och mindre liksom. Yeah. Först mm. först bryts in på fabriken, sen till korridoren, sen till en dörr. Mm. Till slut så finns det svart kontorsskylt. Mm. Jo, alltså, det, det, det ja. smyger det smy ja, jo, man känner såhär. man känner som att man sitter där på kontoret, ja. att det kommer ja. efter en. faktum är att han skriver ju det också eh, väl inne smyger de fram alltså mm. det här är ju något ja. lite hotfullt nästan och som man inte är medveten om mm. som bara som, kopplar in sig eh, på något sätt, ja. som är en sci rulle eller någonting plötsligt får du den här kraften och då kan du skriva mm. Mm. Så det är lite så ofrivilligt skrivande, mm. eller vad är det? Och, men också det dessförinnan har det använts i geologiska begrepp: manteln och kärn, mm. äh, kärnan och jordskaparna. Ja, precis. Är ganska så det bara, bara och... blir större och större och större. Mm. Och sen så blir det mindre och mindre och närmare. Mm. Mm. Mm. Um, yes. Finns det någonting annat som ni tycker utmärker sig i dikten? Några konstiga ord? Eller? Alltså det här supra är ju också, rent tekniskt, är det ju, har du att göra med ledningsförmåga i viss typ av ledning. ledningar, vitt jag förstår det. Ett fenomen som uppträder vid en viss temperatur, låg temperatur om jag förstått det rätt i fasta tillståndets fysik. Det är, väldigt, det är inte riktigt min grej det här, men man kan byta ut till exempel kopparledningar mot supraledare för det är mycket mer effektivt. Du kan i antenner byta ut till supraledare för att eller koppla ner så att du inte har lika, lika mycket. Du kan minska den fysiska platsen så att säga. Eller det. Och ändå få samma effekt eller mer Så det är något väldigt effektivt, en superledning kanske, mm. man kan kalla det då. Så det är väl i så fall det, jag vet inte om ni har någonting annat? Jag tänker överlag att eh, dikten består av rörelse. Mm. Ständig rörelse. Och att den inte slutar heller. Alltså, det slutar mm. inte när de har kopplat in sig i mm. utan Den fortsätter och det kommer aldrig sluta. Mm. Man tänker ju då de här människorna som springer på banden, mm. de fortsätter evighet, de driver det här, mm. de driver huvudkontoret nästan, den här personen som sitter och skriver. Mm. För det här kommer ju ändå ut på något sätt. Det här är en illustration av vad han upplever sitt skrivande, författarjaget. Om man uppfattar sitt skrivande så, vad säger det egentligen? Mm. Ja. Jag bara tänkte det... på... Att man kan ju tolka det, som du är inne på, någonting symboliskt, men man skulle också kunna tolka det här bokstavligt. Att i den här dikten så sitter det faktiskt fast, inskruvat, i en, de här ledningarna. Hur menar du? <laughs> ja, men det står ju att de här telegrafkablarna, de surreala hårstrån, de går upp och de går in och de går in genom dörren och sätter sig fast i huvudet. Mm. Så det finns alltså en fysisk förbindelse mellan den som tittar och de som står där och på löparbandet. Mm. Mm. Ja, eh, det är och då, som en teckning. Ja, eller ja. Det att, jag att, att det verkligen finns att det skulle finnas någon slags såna. Eh, <laughs> <laughs> och det är alltså det, jag, det här är ganska långsökt men alltså det var... Eh, det finns några filosofer som Descartes och Leibniz som undrade just hur, hur kan det komma så att vi får fysiska förnimmelser alltså vi ser någonting och vi tänker någonting att, hur fungerar kropp och själ? <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men till exempel det här att jag bestämmer mig för att jag vill släcka den lampan Vad är det som gör att min kropp rör sig så att jag släcker den lampan när jag tänker det? Ja, och du menar mm. inte på ett järnforskaplan då utan rent filosofiskt snarare. Mm. Eller vad är det som gör att jag ser den lampan? Då tänker jag att han, han tänker att det är någon ledning som går mellan synintrycket och ah, mig själv. Mm. Eh. Menar du att det är mer som tentakler i ja, allting? Ja, precis Tentakler eller ja. Att föremålen bestämmer oss på något sätt. Ganska obehagligt där, <laughs> tänker jag. Ja, jag tänkte att det så. Så analog matrix eller någonting. Alltså, <laughs> det är matrix, i är lite så. men Fast det är tjocka jädra ledningar över hela världen som, ja. som trycks in i oss på något sätt. <laughs> Ladda kanske, ja. behov. Mm. Men en annan sak som jag tänkte är att... Eh, om jag får byta spår bara mm. att wunderkammer att det är även i moderna tider någonting som eh, man kan ha som ett inspirationsskåp eller en liten hylla där man samlar grejer som inspirerar en mm. eh, och då tänker jag lite så när jag läste den så tänkte jag att, att hans wunderkammer var det här insynen in på de här benen motionärerna som rör mm. på sig mm. samtidigt som man i slutet inser att hans rum heter Vundokammer. Mm. Mm. Det är jätteintressant. Vilket är liksom en cirkel som sluts på något sätt. Mm. Eftersom ja. Sitter vi alla i små Vundokammer på något sätt? Jag, menar, uh -huh. jag förstår vad du menar för att just det här i och med att han inte ser allting och det är välvda fönster mm. ja. och så här det blir som att kika in i dockskåpen Precis. Och så sitter han ändå i ett likadant så uh -huh. är det som man... Ja, det känns Och motionärerna, vad ser de av honom? Ja. Ser de en eller? skalp? Ja. Alltså typ hans, bara lite av hans huvud eller någonting. Ja. Men eh, vad, väcker dikten så existentiellt eller vilka kvaliteter tycker ni dikten har? Ja, existentiellt vi har vi varit lite inne på det här science fiction artade Sitter fast i kablar kablaraktigt och det här, någonting bestämmer han själv ja precis, jag menar mm. hur mycket kan man styra det här egentligen för det känns ju väldigt mycket som att det är något maskinellt som bara tuggar på liksom som inte man kan... skulle man kunna stoppa det här maskineriet på något sätt utan att det... vad händer då till exempel bara mm. som ett ekodjur liksom om allting går runt så det är helt klart men om det är någonting annat jag vet inte om ni har har funderat ytterligare på existentiella eller andra grejer. Alltså jag tycker just även jag tycker det här mellan eh, kropp och själ problemet som, som jag har in på, att den ställer ganska intressanta frågor ändå. Alltså om man tar John Dons, han har ett citat att ingen människa är en ö. Alltså att vi är beroende av allting som är runt omkring oss. Mm. Att vi är fastbundna just kanske inte just bara till människor- utan till tingen, att föremålen- som finns runt omkring bestämmer hur vi uppfattar saker. Mm. Eh, hela hans diktsamling- är också en wunderkammer- där han har långa listor- på föremål som nämns. Eh, och hur, hur de föremålen- bestämmer våra liv- på något sätt. Mm. Jag tänkte om man ska gå in på någonting- också vad, hur vi upplever den här, alltså mer personlig uppfattning, om vi tycker om den, eller om man tycker att den är svår, eller lättförstådd, eller vad man får för intryck av den när man läser den först, liksom. Eller även när man har mm. tänkt på den också. I början så fick jag en distans till den. Jag blev inte involverad i den personligen direkt. Det kanske var de här bryten, eller att man något sätt kastades på ett sätt som man inte var beredd på. Men nu när vi pratar om science fiction och eh, kablar innan så, så blir den mer lockande och mer eh, actionfylld mm. eh, Och det gillar jag. Jag tror att det kan vara en, ju mer man funderar över sådana här saker desto mm. större kan den växa sig också. Mm. Jag tror att den är läser man den bara som den är så är den lite, lite märklig. Lite lite kall. Ja, maskinellt eftersom, kall är den ju verkligen eftersom den är ju, det är maskiner och det är. Mm. Mm. alltså jag jag tycker den växer mer och mer för varje genomläsning och det är ju ett bra tecken på en riktigt bra dikt. Mm. Jag tänker på de här tidsdjupen till exempel att det finns alltså tidsmarkörer från massa olika tider då är alkemin med renässansen Eh, bomullsfabriken då som du nämnde Anna mm. eh, den gav mig nu helt plötsligt så är helt nya spinning jenny som bara på ja. och eh, da datorskärmen som är 2000-talet ja, och precis. att allting, allting är samlat i ett nu på något sätt mm. ja kanske kan det knyta samman till någonting allmängiltigt eller allmänmänskligt oavsett mm. om man befinner sig på medeltiden eller 1800-tal i bomullsfabriken, eller sitter vi vid datorskärmen, med och noll och sådär. Mm. Att det är någonting maskinellt som lockar ändå, eller som mm. är angeläget. Så jag vet inte, är det någonting annat som ni avslutningsvis funderar på kring den här? Om den har gett er några nya tankar ytterligare på det här, eller någonting ni funderar över. Ja, nah, den har gett bestående <laughs> intryck eh, Det känns som en hel värld han har skapat med den här dikten. Jag kan tänka mig att han har jobbat i året hårt för att eh, mm. till. Alltså, det löper verkligen också som en tråd. Gjort ganska ja. mycket research antagligen ja. mm. och så. Där. Den är lite nördig kan jag tycka också. <laughs> på något sätt, ja. att dra in. Alltså, det är ganska mycket, mycket olika ämnen i, i ett på något sätt. Men ändå teknik maskin. Mm. går ju igenom eh, alltihop. Och att det är en eh, science fiction-dikt man vs eh, maskiner, eller? eller så. <laughs> ja, <laughs> det håller vi alla med om. Mm. Helt klart. Eh, så i så fall så eh, får vi väl tacka för oss den här mm. månaden och eh, vi kommer återkomma nästa månad med en ny dikt. Eh, vi har nu mer också En e-postadress eh, som man kan använda om man vill mejla till oss. Om man har någonting man tyckte var bra, tyckte var dåligt, eller någonting helt annat. Kanske till och med ett önskemål om viktigt som man vill ta upp. Så då kan man mejla till infoatlanfindag.se. Eh, så att då är det väl bara för oss att tacka helt enkelt för att ni har lyssnat. Mm, tack så mycket. Tack så mycket. Hej hej. hej.